Kniha 1, 32 až 33 Válmíky pokračoval. Vášní řeč rámy zasáhla všechny přítomné, neboť moudrost jeho slov byla schopna rozptýlit klamné představy mysli. Každý se cítil, jako by byl zbaven všech pochyb a milného chápání a s velkým potěšením se opájel nektarem jeho slov. Všichni přítomní seděli bez hnutí a naslouchali s takovou pozorností, že vypadali spíše jako postavy namalované na obraze, než jako živé bytosti. A kdo vlastně slovům rámy naslouchal? Mudrci Vasišta a Vyšvámitra, ministři a členové královské rodiny včetně krále Dašaraty, občané města, svatí muži, sloužící, táci v klecích, domácí zvířata, koně v královské stáji i nebešťané, včetně dokonalých mudrců a nebeských hudebníků. Zcela jistě naslouchali král nebes i vládce pod světí. Všichni byli řečí rámy dojati a plní radosti mu provolávali slávu. K obveselení rámy se z nebes snesla záplava květů. Všichni přítomní se snažili Rámu povzbudit. Nikdo jiný, dokonce ani sám učitel bohů, by nedokázal tak nezaujatě sdělit to, co sdělil Ráma. Měli jsme velké štěstí, že jí jsme mohli naslouchat jeho řeči. Jakoby nás během ní naplnil pocit, že neexistuje žádná blaženost, dokonce ani v nebi. Dokonalí mudrci pravili. Slova, jimiž svatí muži hodlají zodpovědět závažné a moudré otázky rámy, zasluhují, aby je slyšeli bytosti v celém vesmíru. Přiďte všichni mudrcové, schromážděte se u dvora krále Dašaraty a vyslechněte odpovědi největšího z mudrců, mudrce Vasišty. Válmíky pravil. Jak to mudrci světa slyšeli? Přispěchali ke dvoru, kde byli s náležitou úctou přijati a usazeni. Pokud by vznešené poznání rámy nemělo v našem srdci zanechat žádnou stopu, pak bez ohledu na to, jaké máme schopnosti a dovednosti, museli bychom se považovat za stracence, neboť by to dokazovalo, že jsme zcela pozbyli rozumu.